Altóna. Ágyban vagyok. A Dax kisasszonyt olvasom Claude Ferétől. Vége a regénynek. Dax kisasszony sírdogál a padon, és megszólítja egy ismeretlen férfi. Becsukom a könyvet, leoltom a lámpát, és befordulok a fal felé. Esik. Sűrű nagy cseppek kopognak az ablakon. Az ablak egy világító udvarra nyílik. Az udvar felett ponyva van kifeszítve, a ponyva alatt mosogatják el az edényeket. Hajnalig csörömpöl a konyha lányok tányérokkal, evőeszközökkel, <gül> és sokszor dalolásával teszik ellemetlen a folyton özőrgést. Három hete lakom itt a Grosz Hotelben, amely igazi altónai Hawk battery -ben. Reggel kávé, büfé, délben étterem, este bár. A kávé az ételek ára napszakonként változik, az szerint, hogy a kávémérésben, az étteremben vagy a lokában fogyasztja el az ember. Halálosan fáradt vagyok. Hamis égszerekkel, helybe gyártott francia illatszerekkel ügynökölök a mulatók női között. És így, bár sejtik rólam, hogy tisztességes ember vagyok, mégis befogadtak a Hanza városa a világába. Zavartalanul élhetek közöttük, és lakhatom a Grosz Hotelben, ahol idegen ember nem igen kap szobát. Én sokszor látom összesúgni a clemens a bauer és társaikat valami csillogó holmi felett. Tudom kik a kokósok, a hamis kártyások, a zsebtulvajok, és jó barátságban élek velük. Egyszerűen nem törődöm azzal, amit nem látok, és nem gondolkodom a felett, amit látok. Jazzben muzsikál alattam a bárba. Zsibongás és tánclépések súrolása szüremlik fel. Megszoktam ezt az zajt, mint altónának egyéb jellegzetes lármáit, melyek közül sokkal harsányabb és elviselhetetlenebb hangok is vannak. Az ember mindez hozzászokik. A sikoltás, a rendőrfügy, az überfálkommandó sziréna búgása, bombák pattogása, éppen olyan megszokott hangok, napról napra ismétlődőek, mint a jazzband vagy a villamos csilingelés. Tipikus látvány. Hajnalban néptelen utcán jövök egy lokál előtt rendőrségi autók, a betört kirakatablak előtt néhány poszt. Ilyetten összesúgó lányok, és bent egy kapitány vagy fogalmazó, valamelyik éppen maradt asztalnál ülve, fehérkötényes csaposlegényt hallgat ki. Előtte papírlap, cigarettázik, és a padlón egy mozdulatlan ember. Csend és nyugalom. Becsukom a könyvet. fúcsa élmény az élet. Elalszom. Késő ilyen lehet, mikor felébredek. Eszeveszett sikói diaszt föl. Len a bárba történt ez a sikói, és olyasféle zaj kíséri, mint mikor sűrű koppanásokat művelnek a padlón valakinek a fejével. A nő, aki bizonyára azonos a koppantást elszenvedővel, nyilván nem az átlagos verésben részesül, mert úgy jajon, mintha haláltúsáját vívna, és rémült kétségbe es is, is Mörder! Mörder! Az ütlegelőt úgy látszik, ez a demonstráció nem befolyásolja a súlyos testi fenyítésbe, mert a csattanások, tompa puffanások megszakítás nélkül hangzanak. A sikítás hirtelen artikulátlan hörgésbe tompul, skálázó, budborékoló hangba, mint amikor egyszerre folytogatnak és ráznak valakit. Összeöfennő férfi hangok vitáznak, és egy nő nagy rikácsolva követeli, hogy öljék meg azt a nyomorultat, mert nem először csinálja. Abból, hogy nem szól a zene, és ütik a nőket, tudom, hogy három óra elmúlt, és odalent kasszát csinálnak. A tulajdonos valószínűleg nyugodtan ülett sarokba, és összeszámolja a blokkokat, mellett a főpincér, közöttük a pénztári ív. Nincs igaza annak, aki férfi Jui erényeimről sajnálatos következtetéseket von le az elmondottak alapján. Nem követtem még elemlítésre méltó hősi dolgokat, de gyáva sem vagyok ha valaki azt jegyezné meg erre, hogy D'Artanyán az én helyen lesietett volna a bárba, hogy megvédelmezze a bántalmazott nőt, annak azt felelem, hogy a középkorban még létezhettek erős emberek, de altónába ilyeneket nem ismerek. És D'Artanyám, aki törrel és karddal szemben már annyiszor megállta a helyét, nem tudom, hogy védte volna meg nimbuszát zsepkések és szódásüvegek ellen. Általában, aki itt nem vési jó fejébe a kikötő negyed törvényeit. Semmi közöd ahhoz, ami nem tartozik rád, az nagyon rövid életű lesz ezen a földön, ahol még a rendőrposztok is lehetőleg elkerülik az olyan helyeket, ahol nézeteltérés van. Csak tömegverekedések vagy halálesetek alkalmával jelennek meg, akkor is csak miután már beütötték valahol az Uberfile jelzésű gombot, és követi őket legalább tíz rendőrből álló készültség. Egyetlen egyszerűt között ki belőlem a hidalgó, és pedig a Landusbrückhe ötös szám előtt, mikor két napja voltam Hamburgba, és arra lettem figyelmes, hogy egy disztingvált külsejű idősebb úr egy földön fekvő sikoltozó hölgyet rugdaj teljes erejéből. Nyomba közbe léptem és megragadtam a férfit elől a kabátjánál. A következő pillanatban a hölgy, aki időközben felkelt a földről, valószínűleg egyenesen túl túlterhelt retiküljével, úgy vágott fejbe, hogy másnap a kórházba tértem magamhoz. Már tudom, hogy szerencsém volt, és könnyűszerrel néhány készúrással végződhetett volna az eset. Mindettől függetlenül sokkal többet voltam közöttük sem, hogy túlságos fontosságot tulajdonítsak a halálsikójaiknak. A legtöbb altonai nő, még mielőtt hozzányúlna a fiú, már is velőtt rázóan sikolt, mert tudja, hogy a férfi nincs túlságosan elragadtatva nagy feltűnésektől, és sok esetben a sikoltás kényszeríti a jasszot, hogy abba hagyja a verést, vagy elpárologjon valamerre. Az artikulátlan női vészkiáltások legtöbbször fájdalom hangjai. Végeredményben a nő, az ő kegyetlen durva jasszát, a megszokott pofonok és rugások dacára is jobban szereti mindennél és mindenkinél, mert hiszen egyedül ez az ember kárpotója őt a sok szennyér, kínér, ami ezen a földön olyan dús mértékben jut ki a kültelkek lányának. Ez esetben is a helyi szokásokban járatlan ember megmert volna rá esküdni, hogy a sikongató nőt ott lenn a bárban egy kényelmes, hosszadalmas módon kivégezték. Engem azonban nem lep meg, mikor zihálva, szipákolva, de értelmesen gyorsan pergő szavakba védekezik a vádak ellen. És kezdődik újra minden. Puffanások, halálsikolj, férfi hangok kiabálnak össze-vissza. Kivehetetlen az ajokból, hogy hányan verekszenek odalent. Egy dübörgő basszus ugyanazt a mondatot kiabálja állandóan. – Te hallgass, te elloptad a pénzemet! Az aj a tető fokára hág. Súlyos, tompas duhanás. – Test! <gül> Székek borulnak fel, felrántják a kiárat redőnyét. Egy férfi hang kiabál. – Csupa, supa! Futnak fel a falépcsőn. Valaki menekül. – Sűrű dobogás. Ajtóm előtt utólér valaki valakit, már vernek is egy fejet a félfához és újra többszörösen gyilkolt hölcsikója. – Hilfe! Hílfe! A nő kiszakítja magát, bemenekül a szomszédszobába, és bezárkózik. Valaki úgy rúgja a bezárt ajtót, hogy beleremeg a hotel. A tulajdonos, aki eddig úgy látszik, mint érdektelen szemlélő vett részt az eseményekben, most óvást jelent be az ajtó megrongálása ellen. Azt mondja nyugodt hangján, hogy semmi kifogása nincs, ha kál Hildét rugdaja, de az ajtót hagyja ki a játékból, mert ezt nem lopta. Az érvelés nem egészen logikus, mert hiszen Hildét se lopta, az ajtónak viszont nem fáj a rugás, de így végre megtudom, hogy a rendszabályozás alatt álló hölgy Hilde a szőke konzumens. Kárt nem ismerem, de szívós ember lehet, mert a vendéglős találkozza és folytatja az ajtó elleni offenzíváját. Az ajtó recsegt. A nő kétségbe esetten futkároz a szobába, majd felrántja az ablakot, és végső írtózattal üvölt bele az őszi éjszakába. Hífe! Hílfe! Súpa! Hílfe! Kizárt dolog, hogy ezt a kilométerekre elhangzó iszonyatos üvöltést ne hallja meg a rendőr az éjszakában, altona főutcáján, a, fő a Grossebergstrasszén. De a rendőrök sokan családos emberek. Egyedül vagy kettesével nagyon is tisztelik a külterkek említett törvényét, és csak akkor lépnek közbe, ha kihívhatják a riadókészültséget. Nem is volna tanácsos egy rendőrposztnak ebbe a társaságba megjelenni, rendcsinálási szándékkal. A verekedés az ajtó mellett folyik. Pofonok, átkozódás, dobogás, valaki lihegve ismétli. Nem teszed le azt a kést! Nem teszed le azt a kést! Puff! Diadalmas ordítás. Fogd a disznót, már megtanítalak szúrni. Többen ütnek egyet. A nő belülről dörömből az ajtón, is könyörök. Ne üljétek meg! Káááááá! Ne üljétek meg! Visszarohan az ablakhoz, és megint kivisít. Segítség! Supó! Megölnek egy embert! Most már ütemesen szó nélkül, és egyfolytába ütnek valakit. Közben elalszom. Halk, tiszta hangokra ébredek. Két nő beszélget a szomszéd szobába. A vékony falon át a csendes éjszakában úgy hangzik, mintha az ágyam mellett folyna a társalgás. A tartós, altanai első változatlanul tart. Egyformán eszel, cukok, csopok, sokféle hangon, és mégis egyfolytában. Hilde beszélget Hertával. Már közepén tart az elbeszélésének, amely úgy látszik az éjszakai bonyodalomkra vonatkozik. A gyűrű! Friedel kérte el, de már akkor a pali nagyon részeg volt. Én utána mentem a ruhatárban, és közben beszélt Kurt a főpincérrel. Meséli Hilde kellemes, nyugodt althangon. Jufa Selcen, most cigaretta mellett megtárgyalják az esetet. Később Herta azt mondja, hogy ő nagyon megvan elégedve Fritzel, csak ne kártyáznak, és ne keveredjen bele újra valami ügybe. Aztán beszélnek az új lokáról, amely Szent Pauliba nyílik, és állítólag vacsorát kapnak a nők. Elalszom. Kopogásra ébredek. Már dereng. Lent a világító udvarba fátvágnak a reggeli üzemhez. Kopogás a szomszéd ajtón. Ki az? kérdezi Hilde. Kár. Kulcs fordul, ajtó nyikorok, becsukódik. Léptek alatt recseg a padló. Csend van. Hilde ásít, aztán meg kédi hány óra van. – Fél öt, mondja Kari, és mindjárt kérdezi. – Mi volt a lózunk? – Tizenkettő. – És jár még a tegnapi százalékomból három márka? Eszembe jut Dax kisasszonya, hogy sírt Lyonban éjjel egy padon pályája kezdetén, és még fogalma sem volt erről a rezignáltságról, amivel Hilde, aki szintén lehetett egyszer vérmaruhás hajadon, Ilyen nagyverés után csendesen, cigarettázva elmondja kárnak a lózungot. Deregdő. Egy levetett cipőkoppan a padlón. Valahol ötöd kondul. Csend. Messziről nyújtott füty. Gonat vagy rendőr? A vékony falakon át minden áthallatszik. A végtelennek tetsző őszi eső csak esik, Cuppogva, csordogálva, mélyedések mentén. Sikoljra, diskurzusra, ölelésre, bánatra és örömre mindig ugyanúgy, a természeti dolgoknak azzal az örök egyformaságával, amit a világ a jelen, legrendkívüli beseményei sem téríthetnek el végtelenül monoton ütemüktől. Heráklétosz végső érvényű igéi személyesednek meg az altonai sivár eső folytonosságában, a verésben, az őszben és a csendben, ahogy ablakomhoz veri a sűrű cseppeket a szél pantarei